Оскар Уайлд Зоряний хлопчик Якось двоє бідних лісорубів пробиралися крізь великий сосновий ліс. Стояла зима, і ніч була навдивовижу холодною. Сніг густо вкривав землю і гілки дерев. Тоненьке галузя тріщало від морозу. У дороги якою йшли лісоруби. А гірський водоспад нерухомо застиг у повітрі, бо цариця Крига поцілувала його. Мороз стояв такий лютий, що ні звірота, ні птацтво не знали, що й думати. «Хух!» – гарчав вовк, коли продирався крізь чагарники, підібравши хвоста. «Погода просто пекельна!» Куди лише дивиться уряд? Тьох-тьох-тьох тенькали зелені коноплянки. Стара земля померла і лежить у білому савані. Земля збирається брати шлюб, і це її весільна сукня, перешиптувалися між собою у горлиці. Їхні рожеві ніжки зовсім задеревіли на морозі, проте вони вважали за свій обов'язок розглядати ситуацію з романтичного боку. — Дурниці, — гаркнув вовк, — кажу вам, у цьому винен уряд, а якщо ви мені не вірите, я вас з'їм. Вовк мав суто практичний розум і завжди вмів знаходити дієві аргументи. «А от я зі свого боку», – відізвався дятел, який був природженим філософом, – «не покладаюся на атомну теорію для пояснень. Якщо щось таке, а не інше, то воно саме таке, і от зараз неймовірно холодно». Було справді неймовірно холодно. Маленькі білочки, які жили в дуплі високої ялинки, терлися носиками одна об одну, щоб зігрітися». А кролики скрутилися в клубочки по норах і не наважувалися навіть поткнутися на двір. Єдиними, хто здавалося радів, були великі рогаті сови, хоча їхнє пір'я аж зацепеніло від паморозі. Їм було байдуже, і вони вирячували свої жовті очиська та гукали одна до одної через ліс. «Тувіт, пугу, тувіт, пугу, яка ж зараз гарна погода!» Далі й далі йшли лісоруби, зігрівали собі пальці диханням, тупали підбитими залізом чобітьми по твердому снігу. Раз провалилися вони у глибокий замет і виборсилися з нього білі, як мирошники, що молотять збіжжя. Раз послизнулися вони на ковзанці на замерзлому болоті і розсипали свої в'язанки хмизу. Тож довелося їх знову збирати і зв'язувати. Раз здалося їм, що збилися вони на манівці, і невимовний жах охопив їх, бо знали вони, що сніг безжальний до тих, хто засинає в його обіймах та покладалися вони у вірі своїй на святого Мартина, що опікою подорожніх знайшли свої сліди і пішли змучено далі, і вийшли нарешті на узлісся, і побачили внизу в долині вогники села, у якому мешкали. Така охопила їх радість від свого спасіння, що вони аж засміялися, і земля видалася їм квіткою срібною а місяць – квіткою золотою. Проте, відсміявшись, вони спохмурніли, бо згадали про свої злидні. І мовив один з них. «Чого ми радіємо? Адже життя є тільки для багатих, а не для таких, як ми. Краще б ми були померли від холоду у тому лісі, краще б напав на нас хижий звір і роздер. Твоя правда», – відповів його товариш. «Одним дається багато», Іншим мало. Несправедливість розділила світ, і ніде немає рівного розподілу, хіба що у смутку. І поки вони жалілися, на свою лиху долю сталася дивовижна річ. З небес упала напрочуд яскрава і прекрасна зірка. Вона прослизнула краєм неба, минаючи в польоті інші зірки». І лісоруби задивилися на неї зачудовано, і здалося їм, що впала вона за купкою верболозу біля малої вівчарні, до якої можна було камінець докинути. Отакої, От мабуть, там ж бан золота для того, хто його першим знайде, вигухнули лісоруби і помчали вперед, так кортіло їм здобути оте золото. Один із них бігав прудкіше і перегнав другого, і продерся крізь верболіс, і, о, диво, там, на білому снігу, справді лежало щось золоте. Він поспішив туди, нахилився і накрив ту річ руками, і було то покривало золотої парчі, усе розшите зірками і зібране численними брижами. Гукнув він до свого товариша, що знайшов скарб, який упав з небес. І коли товариш підійшов, усілися вони на сніг, розмотали совій, щоб поділити між собою золоті монети. Горе, горе, не було там золота, ані срібла, ані жодних скарбів. А лише лежало маленьке дитинча і спало. І сказав один із лісорубів другому. Це гіркий кінець наших сподівань. Нема нам щастя в світі, бо яка користь чоловіку від дитини? Залишимо її тут і підемо собі своєю дорогою. Бо ми – люди бідні, маємо власних дітей і не можемо забирати в них їжу для чужої дитини. Але відповів йому товариш так. Та ні, гріх було б залишати дитинку, на загибель у снігу, і хоча я так само бідний, як і ти, і маю прогодувати багато душ, і бракує нам харчів, все ж я заберу дитину з собою додому, і жінка моя піклуватиметься про неї». Узяв він обережно те дитя на руки, закутав у покривало, щоб захистити від пронизливого холоду, і рушив згори до свого села. А товариш його тільки дивувався з такої дурості та м'якосердості. І коли відійшли вони до села, товариш сказав, «Ти маєш дитину, отже віддай мені покривало, бо по справедливості ми повинні поділитися». Але другий відповів, «Ні, покривало – це не моє і не твоє, а дитини лише». Побажав другому лісоробу щасливої дороги, підійшов до своєї хатини і постукав у двері. І коли жінка його відчинила двері і побачила, що чоловік повернувся живий і здоровий, вона пригорнула його і поцілувала. І зняла з нього в'язанку хмизу і струсила сніг із чобіт і запросила в хату. Але відповів він їй. «Знайшов я дещо в лісі і приніс тобі, аби ти про те дбала». І не ворухнувся з порогу. «Що це таке?» – вигукнула вона. «Покажи мені, бо порожня наша хата і стільки всього нам потрібно». Він відкинув покривало і показав їй дитину, що спала. «Спам'ятайся, чоловіче!» забуркотіла жінка, хіба мало у нас власних дітей, щоб ти ще перевертня притягнув до нашого вогнища? Хто зна, чи не принесе він нам лихої долі, як глядити за ним? Сильно вона розгнівилася на чоловіка. Але ж то зоряний хлопчик, відповів лісоруб і розповів дивовижну історію своєї знахідки. Проте жінка не змилостивилася. Акпила з нього і сердито кричала. «Для власних дітей ми не маємо хліба. Хіба ж ми мусимо годувати чуже дитя? А хто про нас піклуватиметься? А хто нам дасть їжу?» «Але ж Бог дбає навіть про малих пташок і знаходить для них харч?» – відповів чоловік. «Хіба не вмиратимуть з голоду пташків зимку?» – спитала жінка. «Хіба зараз не зима?» Чоловік не відповів нічого і не врухнувся з порогу. Раптом сильний вітер увірвався з лісу в прочинені двері, і жінка затремтіла, задрижала і мовила до нього. «Може, зачиниш ти двері? Студений вітер залітає в хату і зимно мені?» «Хіба не завжди залітає студений вітер до хати, в якій живе жорстоке серце?» — спитав чоловік. Нічого не відповіла жінка, тільки посунулася ближче до вогню. За який час озирнулася вона на нього, і очі її наповнилися слізьми. Тоді він швидко війшов до хати і поклав дитину їй на руки. І поцілувала вона дитину і вмостила у колиску, де спало найменше з її дітей а вранці взяв лісоруб чудесне золоте покривало і сховав у велику скриню. А бурштиновий ланцюжок, що був на шийці маляти, жінка взяла і також сховала у скриню. Так різ зоряний хлопчик разом з дітьми лісоруба, сидів із ними за одним столом, грався з ними в одні ігри. І щодня він ставав кращим на вроду, і усі мешканці села дивувалися, бо вони всі були смагляві та чорняві, а хлопчик був білошкірий і витончений, як слонова кістка, а кучері в нього були, як пелюстки нарцисів, і вуста його були подібні до пелюсток червоної квітки, а очі до фіалок біля чистого струмка» і тіло до стрункої квітки у полі, де не ступає нога жінця. Проте ця врода принесла йому тільки зло, бо виріс він пихатим і жорстоким і себелюбним. Дітей лісорубо, як і інших сільських дітей, він зневажав. Казав, що вони низького роду, а він шляхетний, бо прилетів із зірки, і верховодив він над ними і називав своїми прислужниками. Не відяв він жалю ні до бідних, ні до незрячих, ні до покалічених, аж бурляв у них каміння, виганяв на дорогу і наказував жебрати деінде. Отже, ніхто, крім розбійників, не приходив до того села двічі просити милостиню. Він був настільки закоханий у красу, що глузував із слабких та нещасних, висміював їх, а себе він обожнював і влітку, коли вітри вщухають, він лежав біля колодязя у садку священника і вдивлявся у чудо власного обличчя, і сміявся від радості, що має таку вроду. Нерідко Лісоруб і його дружина ганили його. «Ми поставилися до тебе не так, як ти ставишся до знедолених і беззахисних. Чому ти такий жорстокий до всіх, хто заслуговує жалю?» А часто старий священник посилав по нього і, прагнучи навчити його любити, все живе, умовляв. «Метелик – твій брат. Не завдавай йому шкоди. Пташки, що літають у лісі, мають свободу. Не став на них сіті задля власної втіхи. Бог створив хробака і крота, і кожний має своє призначення». «Хто ти такий, щоб нести біль у світ Божий? Навіть худоба у полях славить Бога!» Але зоряний хлопчик не хотів чути цих слів. Він сердився, огризався, біг до своїх товаришів і командував ними. А ті слухалися, бо він був родливий і згарбний, умів танцювати, грати на сопілці і творити музику. Куди б не вів їх зоряний хлопчик – вони йшли за ним, щоб не наказував їм зоряний хлопчик, вони виконували. І коли він проколював гострою очеретиною незрячі очі крота, вони сміялися. І коли він жбурляв каменюки у прокаженого, вони також сміялися. У всьому він верховодив над ними, і стали вони точно такими жорстокосердними, як і він сам. І от одного дня... Проходила через те село бідолашна жебрачка. Вбрана вона була в лахміття, ноги були стерті на кров від кам'янистої дороги, якою вона пройшла, і почувалася вона кепсько. Змучена і виснажена, сіла вона під каштаном перепочити. Коли зоряний хлопчик побачив її, то гукнув до своїх товаришів. — Гляньте, вон сидить, жалюгідна жебрачка під прекрасним зеленим деревом. Ходімо, прожнемо її звідти, бо вона потворна і безталанна. Підійшов він ближче і почав ж бурляти в неї каміння, дражнити її. А вона подивилася на нього перелякано і не зводила більше очей. І коли лісоруб, саме тисав кругляки неподалік, побачив, що той коїть, то підбіг і почав його лякати. «Бачу, жорстоке у тебе серце!» «Не знаєш ти жалю! Яке зло заподіяла тобі ця злиденна жінка, що ти поводишся з нею так брутально!» Зоряний хлопчик почервонів від злості, тупнув ногою і закричав. «А хто ти такий, щоб питати, що я роблю? Я тобі не син, щоб виконувати твої забаганки!» «Твоя правда», – відповів лісоруб. «Проте я виявив до тебе милосердя, коли знайшов у лісі». Почувши ці слова, жінка скрикнула і зумліла. Лісоруб відніс її до своєї хатини, дружина його заходилася біля неї, і коли жінка опритомніла, вони поставили перед нею м'ясо та квас і попросили перепочити. Але вона не хотіла ні їсти, ні пити, а звернулася до лісоруба. «Ви сказали, що того хлопчика знайшли в лісі, чи не було то десять років тому?» І відповів лісоруб. «Так, у лісі я знайшов його, і було це рівно десять років тому». «А які речі знайшли ви з ним?» – вигукнула жінка. «Чи не було на ньому ланцюжка бурштинового? Чи не був він закутаний у золототканне покривало вишите зірками?» «Ваша правда», – відповів лісоруб, – «усе саме так і було». І витяг він зі скрині покривало та ланцюжок бурштиновий і показав їх жінці. Побачивши ті речі, вона заплакала від щастя. «Це мій синочок, якого я загубила в лісі. Благаю, покличте його швидше сюди, бо в пошуках його я обійшла цілий світ». Лісоруб і його дружина вийшли з хати, покликали зоряного хлопчика і сказали йому «Ходи додому, там знайдеш ти свою матір, вона чекає на тебе». Кинувся він до хати сповнений цікавості і великої радості. Та коли побачив він ту, що на нього чекала, то засміявся зневажливо. «Ну, і де ж моя мати, бо нікого я тут не бачу, крім жалюгідної жебрачки». А жінка йому відповіла, «Я твоя мати». «Ти, вочевидь, збожеволіла?» – розлютився зоряний хлопчик. «Ніяк я тобі не син, бо ти старчиха, потворна в лахмитті. мерщій забирайся звідси, щоб я не бачив твоєї мерезенної пики. Але ти справді мій синочок, якого я народила в лісі». Вигукнула вона, впала на коліна і простягла до нього руки. Розбійники вкрали тебе в мене і покинули на смерть, шепотіла вона. Але я впізнала тебе, як побачила, впізнала також покривало з золотої парчі та ланцюжок бурштиновий. Ходімо зі мною, сину мій, бо потребую я любові твоєї. Але зоряний хлопчик не ворохнувся з місця, замкнув своє серце для неї і нічого не було чути, окрім ридань жінки, що страждає. Нарешті заговорив він до неї, і голос його був твердий і суворий. «Навіть якщо ти і справді моя мати, краще б ти трималася подалі і не з'являлася тут мені на ганьбу. Ти ж бачила, що я вважав себе дитиною зірки, а не жебрачки, як ти тут хочеш довести». Отже, йди геть звідси, і що більше я тебе не бачив ніколи. — Огоре, сину мій, — змолилася вона, — невже ти не поцілуєш мене на прощання? Я ж так насторождалася, шукаючи тебе. «Ні — Ні, — відрубав зоряний хлопчик, — ти надто потворна. Я радше поцілував би гаспеда або жабу, ніж тебе. І підвелася жінка, і попрямувала до лісу плачучи гірко. І побачивши, що вона пішла, зоряний хлопчик зрадів і побіг до своїх товаришів, щоб продовжити гру. Коли діти побачили, що він до них підходить, то почали з нього глузувати. «Гей, ти бридкіший за жабу і угідніший за гаспеда. Забирайся геть звідси, не хочемо ми з тобою гратися». І випхали його з саду. Зоряний хлопчик Насупився і мовив до себе «Що це вони верзуть?» «Піду я зараз до колодязя, подивлюся в його воду і покаже вона мені мою вроду». І пішов він до колодязя і подивився в воду і, ой-ле-ле, побачив обличчя, як у жаби і вкрите лускою, як у гаспида тіло. Кинувся він на траву і заплакав. І тоді сказав, це сталося зі мною через мій гріх, бо відрікся я від матері своєї, вигнав її геть, був зухвалим і безжальним із нею, тому піду я шукати її по світах і не знатиму спокою, поки не знайду її. Тут підійшла до нього юна донька лісоруба, поклала йому руку на плече і сказала, що з того, що ти втратив свою красу? «Залишайся з нами, я не глузуватиму з тебе». А він їй відповів, «Ой ні, я був жорстокий до своєї матері, і ця кара пала на мене за зло, тому я мушу йти звідси, обійти землю, поки не знайду матір і поки вона не подарує мені прощення». Побіг він до лісу, кликав матір свою, але так і не докликався. Цілісінький день гукав він її, і коли зайшло сонце, вклався він спати на кубку листя, а пташки і звірята розбігалися від нього, бо пам'ятали про його жорстокість, і був він сам самісінький, опріч жаби, що роздивлялося його, та гаспеда, що проповз неподалік. Вранці він прокинувся, нарвав якихось гірких ягід із дерева, і поснідав. Потім вирушив через великий ліс, обливаючись слізьми. І всіх, кого він стрічав на своєму шляху, питав, чи не бачили вони матір його. Запитав він у крота. «Ти ходиш під землею. Скажи, чи не там моя мати?» І відповів йому кріт. «Ти виколом мені очі. Як я можу побачити?» Запитав він у коноплянки. «Ти літаєш над верхівками високих дерев. Ти можеш бачити цілий світ. Скажи, ти бачиш мою матір?» І відповіла йому коноплянка. «Ти відтями мені крила, собі на забаву. Як я можу літати?» І у малої білочки, що жила самотньою на ялинці, запитав він. «Де моя мати?» І відповіла йому білочка. «Ти убив мою маму, і свою ти шукаєш, щоб убити?» Заплакав тоді зоряний хлопчик, похнюпив голову і благав усі божі створіння, щоб простили вони його, і пішов далі лісом шукати жебрачку. На третій день прийшов він на протилежний край лісу і спустився в долину. Коли він проходив через села, діти реготали з нього – та ж бурляли в нього каміння, а люди навіть у хлів його не пускали ночувати. Боячись, що заплісня віє збіжжя від такої потворності, і наймити гнали його геть, і ніхто не мав до нього жалю. І ніде він не чув про нещасну жебрачку, що була його матір'ю, хоча цілих три роки блукав він по світах, і іноді вважалося йому, що йде вона дорогою перед ним, і він кликав її, і біг за нею, доки кременистий шлях не розбивав йому ноги в кров. Та наздогнати її він не міг, а ті, що мешкали біля дороги, заперечували, що бачили її чи когось до неї подібного, і потішалися через його скорботу. Три роки блукав він по світу, і ніде не знайшлося для нього ані любові, ані доброти, ані милосердя, бо то був точнісінько такий світ, який він створив для себе у дні своєї великої пихи. Одного вечора побачив він місто, що стояло понад річкою за високими мурами. Змучений. Із розкривавленими ногами підійшов він до брами, але сторожа, яка стояла на варті, перекрила йому дорогу своїми галябардами, запитавши Суворо, «Чого тобі треба у нашому місті?» «Я шукаю свою матір», – відповів він. «Благаю, впустіть мене, бо може вона у вашому місті». Сторожа взяла його на глум, а один із вартових затрусив чорною бородою, поставив на землю щит і вигукнув. — Навряд чи твоя мати зрадіє, побачивши тебе, бо ти бридкіший за жабу на болоті і огидніший за гаспеда, що повзає у багні. Твоя мати не мешкає у цьому місті. Інший із жовтим прапорцем у руці спитав. «А хто твоя мати, і навіщо ти її шукаєш?» І відповів йому зоряний хлопчик. «Моя мати така сама же брачка, як і я, і я повівся з нею недобре. Благаю вас, пропустіть мене, щоб вимовив я у неї прощення, якщо вона раптом перебуває у вашому місті». Та не пропустили вони його, тільки покололи списами». І коли він повернувся геть, плачучи до брами, підійшов чоловік, на обладунку якого були викарбовані золоті квіти. А шолом прикрашав крилати лев і запитав у вартових, хто просився уйти до міста. Ті відповіли «Який жебрак, син жебрачки, і ми прогнали його геть». «Ну ні», – розсміявся чоловік, – «ми продамо цю потвору в рабство, а на виручені гроші». «Купимо жбан солодкого вина!» Який старий гань із недобрим обличчям, що саме проминав їх, озвався. «Я куплю його за цю ціну!» І сплатив гроші, узяв зоряного хлопчика за руку і повів до міста. Пройшли вони численними вулицями і опинилися біля невеличкої хвіртки у стіні, над якою схилялося виття гранатового Старигань торкнувся хвіртки перснем із різьбленої яшми та відчинилася, і вони спустилися п'ятьма мідними сходинками до саду, де росли чорні маки і стояли зелені дзбани з опаленої глини. Старигань витяг зі свого тюрбана шарф, із візерунчастого шовку зав'язав ним очі зоряного хлопчика і повів його перед собою. А коли пов'язку з очей зняли, зоряний хлопчик побачив, що потрапив у каземат, який освітлюється єдиним ліхтарем-ріжком. Старий Гань поклав перед ним скипку плісньового хліба у щербатій мисці і звелів. «Їж!» налив у кухоль якоїсь чорнуватої води і звелів – пий. А коли той поїв і попив, старий вийшов, замкнув за собою двері і навісив залізний ланцюг. Вранці старий Гань, який насправді був найвправнішим чоклуном у Лівії та навчився цього мистецтва у Чародія, що мешкав у склепі поблизу Нілу, Увійшов до нього, насупився і промовив. У лісі неподалік від брами цього міста, що зветься Джаурс, сховані три золоті монети. Одна з них із білого золота, друга з жовтого, третя з червоного. Сьогодні ти маєш принести мені монету із білого золота». І якщо не принесеш, то отримаєш сто ударів батогом. Швидко вибирайся звідси, і на заході сонця я чекатиму на тебе біля садової хвіртки. Та гляди, щоб ти приніс мені біле золото, а якщо ні, то я розгніваюся на тебе, адже ти – мій раб, я купив тебе за ціну жбана солодкого вина». Він зав'язав очі зоряного хлопчика шовковим візорунчастим шарфом, провів його через будинок і через сад із маками і по п'ятьох сходинках мідних. Відімкнувши хвіртку своїм персням, виштовхнув він хлопця на вулицю. Зоряний хлопчик вийшов за міську браму і заглибився в ліс, про який говорив йому Чаклун. І був той ліс дуже гарний на вигляд, і здавалося, що його переповнює пташиний спів і запах духм'яних квітів, і радісно попрямував зоряний хлопчик в гущавину. Але не було йому користі від тієї краси, бо куди він не йшов, з-під землі вихоплювалися колючі гілки, шипшини і терну, і припиняли йому шлях. Кропива кусала його реп'яхи, бивалися в тіло, як кинджали, і він дуже налякався. Ніде не міг він знайти ту монету білого золота, про яку говорив чаклун, хоча й шукав її з ранку до опівдня і з опівдня до заходу сонця. А на заході сонця повернув він обличчя своє до домівки, плачучи гірко, бо знав, яка кара чекає на нього. Та коли він вийшов на узлісся, почув у гущавині крик, як від болю. Забувши про власну біду, кинувся він до того місця і побачив, що мале зайчиня потрапила у пастку, поставлену якимось мисливцем. Змилосердився зоряний хлопчик і визволив його, кажучи, «Я сам усього лише невільник, але тобі можу я дати волю», і відповіло йому зайчиня. «Ти дав мені волю, а що можу я дати тобі подяку?» – мовив зоряний хлопчик. «Я шукаю монету з білого золота, але не можу ніде знайти, і якщо я не принесу її, мій хазяїн мене відшмагає». «Хоти за мною!» – сказала зайчиня. «Я відведу тебе до неї, бо знаю, де її сховано і для чого». І пішов зоряний хлопчик із зайчиням, і… У диво, між галузям міцного дуба побачив він монету з білого золота, яку шукав. Радість огорнула його. Схопив він монету і звернувся до зайчиняти. За ту послугу, що зробив тобі я, ти віддячив у сто разів більше, у сто разів більше доброти виявити до мене, ніж я до тебе. О ні, не погодилося зайчиня. Як ти поставився до мене, так і я до тебе. І побігло воно собі хутенько, а зоряний хлопчик попрямував до міста. А біля міської брами сидів якийсь прокажений. Обличчя його затуляв каптур із сірого полотна, а через прорізи палали його очі, як розпечене вугілля. Побачивши зоряного хлопчика, він заколотав у дерев'яний полумисок і задзеленькав у дзвінок, і звернувся до нього. — Дай мені монетку, інакше я помру з голоду. Мене викинули з міста, і жоден не зглянувся на мене. — Шкода, — вигукнув зоряний хлопчик. Я маю лише одну монету при собі, і якщо я не принесу її своєму хазяїнові, відшмагає мене, бо я його раб. Але прокажений умовляв його і благав його, і нарешті зоряний хлопчик змилосердився і віддав йому монету з білого золота. Коли підійшов він до помешкання Чоклуна, той відчинив йому двері, завів до будинку і запитав ти монету з білого золота!» І зоряний хлопчик відповів. «Не приніс!» Чаклун накинувся на нього, відлупцював, поставив перед ним порожню щербату миску і звелів. «Їж!» Поставив кухоль порожній і звелів. «Пий!» І вкинув його знову у темницю. Вранці Чаклун прийшов до нього з такими словами. Якщо сьогодні не принесеш ти мені монети з жовтого золота, я навіки залишу тебе рабом своїм і отримаєш ти триста ударів батогом. І пішов зоряний хлопчик до лісу і шукав там цілісінький день монету з жовтого золота і не міг її ніде знайти, а на заході сонця сів він на землю і гірко заплакав. І отут підбігло до нього зайчиня, яке він визволив із пастки. Звернулося до нього зайчиня. «Чого ти плачеш? І що шукаєш ти в лісі?» Відповів зоряний хлопчик. «Шукаю я монету з жовтого золота, і якщо не знайду її, мій хазяїн відшмагає мене і навіки залишить своїм рабом». Ходи зі мною!» – сказало зайчиня, і побігло через ліс до невеличкого ставка. На дні ставка лежала монета з жовтого золота. — Чим можу я віддячити тобі? — вигукнув зоряний хлопчик. — Адже ти вже вдруге рятуєш мене. — Але ти врятував мене перший, — відповіло зайчиня. І побігло собі хутенько геть. Узяв зоряний хлопчик монету з жовтого золота, сховав у гаманець і поквапився до міста. — Але... Прокажений побачив його, побіг назустріч, став перед ним навколішки і заблагав. — Дай мені монету, інакше я помру з голоду, — відповів йому зоряний хлопчик. — Маю я лише одну монету жовтого золота у гаманці, і якщо я не принесу її своєму хазяїну, він відшмагає мене і навіки залишить своїм рабом. Але Прокажений молив його так жалісливо, що зоряний хлопчик змилосердився і віддав йому монету з жовтого золота. Коли прийшов він до помешкання чеклуна, той відчинив йому двері, завів до будинку і запитав Приніс ти монету з жовтого золота. І зоряний хлопчик відповів не приніс. Чаклун накинувся на нього, відлупцював, закував у кайдани і укинув його знову до темниці. Вранці Чаклун прийшов до нього з такими словами. «Якщо сьогодні принесеш ти мені монету з червоного золота, я дам тобі волю, а якщо не принесеш, я тебе вб'ю». І пішов зоряний хлопчик до лісу і шукав там цілісінький день монету з червоного золота і не міг її ніде знайти. Надвечір сів він на землю і заплакав, і підбігло тут до нього зайчиня. Звернулося до нього зайчиня. «Монета з червоного золота, яку ти шукаєш, лежить у печері у тебе за спиною. Тож не плач більше і радій. Чим я можу віддячити тобі?» вигукнув зоряний хлопчик «Адже ти втретє рятуєш мене!» «Але ти врятував мене перший!» відповіло зайчиня і побігло собі хутенько геть Зайшов зоряний хлопчик до печери і там у віддаленому кутку знайшов монету з червоного золота Поклав він її в гаманець і поспішив до міста Прокажений побачив, як він іде Став у нього на дорозі і заблагав Дай мені монету з червоного золота, інакше я помру з голоду. І зоряний хлопчик знову змилосердився і віддав йому монету з червоного золота з такими словами: Тобі вона потрібна більше, ніж мені. Але важко було у нього на серці, бо відав він яка чекає на нього лиха доля. Але, о диво, коли пройшов він через міську браму, вартові вклонилися йому і склали шану і вигукнули. «Який гарний навроду володар наш!» Ціла юрба городян пішла за ним слідом, і усі вони кричали «Немає нікого вродливішого у всьому світі!» А зоряний хлопчик Заплакав і подумав. Вони насміхаються з мене, вони глузують із мого нещастя. Натоп був такий великий, що він збився на манівці і опинився на пишному майдані, де стояв королівський палац. Ворота палацу прочинились, і назустріч зоряному хлопчику вибігли знатні воїни і священство, і простерлися вони перед ними і оголосили. Ти наш володар, на якого ми довго чекали. Ти син нашого короля. А зоряний хлопчик сказав у відповідь. Ніякий я не син короля, а дитя нужденної жебрачки. Як можете ви говорити, що я вродливий, коли добре відею сам, яка я потвора? Тоді той воїн, чиї обладунки були оздоблені карбованими золотими квітами, чий шолом прикрашав крилатий лев, підняв свій щит і мовив, як може Володар говорити, що він невродливий? Глянув зоряний хлопчик у блискучий щит. І, о диво! Личко його стало таким, як раніше. Уся його краса повернулася, тільки в очах побачив він. Таке, чого досі там не було. Усе священство і знатні воїни впали на коліна, схилилися перед ним і повідали. У сиву давнину було провіщено, що в цей день прийде до нас той, кому судилося нами правити. Тож нехай наш володар прийме цей вінець. І цей скипетр і стане по справедливості і милосерді своєму нашим королем. Але він заперечив. «Негідний я цього, бо зрікся матері, що народила мене, і не буде мені спокою, поки не знайду її і не вимолю в неї прощення. То відпустіть мене, адже я мушу знову блукати світами, і не можу тут зволікати» хоч і доручаєте ви мені вінець і скіпетр королівський. Сказав і відвернувся від них. Раптом на вулиці, яка вела до міської брами у людському натовпі, що напирав на вояків-охоронців, уздрів він же брачку, свою матір, а поруч із нею прокаженого, який раніше сидів край дороги. Вигук радості зірвався з вуст зоряного хлопчика, кинувся він до них, упав перед матір'ю на коліна і цілував її розбиті у кров ноги, вмиваючи їх своїми сльозами. Низько схилив він голову до самої землі і заридав так, ніби у нього розривалося серце, і мовив він до неї. — Матінко, відрікся я від тебе у час пихи і гордині. Прийми мене учас каяття мого і приниження. Матінко, я дав тобі ненависть. Ти ж дай мені любов. Матінко, я відштовхнув тебе. Ти ж пригорни дитя своє». Але жебрачка не озвалася ані словом. І знову заридав зоряний хлопчик і мовив. «Матінко, страждання мої великі, і я не можу їх знести». Подаруй мені своє прощення і дозволь повернутися до лісу. Поклала брачка йому руку на голову зі словами. Підводься. І прокажений поклав йому руку на голову зі словами. Підводься. Звівся зоряний хлопчик на рівні ноги і поглянув на них. І, о диво, то були король і королева. І сказала йому королева. Це твій батько, якого ти врятував. І сказав йому король, це твоя мати, ноги якої ти вмив своїми сльозами. Кинулися вони йому на шию, і поцілували його, і повели до палацу, і вдягли у чудові шати, і ввінчали йому голову короною, і вклали скипетр йому до рук. І почав він правити містом, що стояло, понад рікою, і був там володарем. Багато справедливості і милосердя вивив він до всіх, а злого чаклуна послав у вигнання. Лісоробу і його дружині надіслав численні багаті дарунки, дітей їхніх теж ушанував. І нікому не дозволяв він виявляти жорстокість до птахів та звірини і навчав Лише любові, доброти І милосердя І давав голодним хліб, А голим та босим Убрання. І панували В його землі мир Та достаток. От тільки правив він Зовсім недовго, Бо зніс великі Страждання, і пекучим Був вогонь його Випробувань. Всього Через три роки помер Він. А той,